Vår svenska tungviktmästare i boxning, Ole Tanberg möter den 14 augusti på Rossana Stadion den amerikanska världstvåan Jörs J. inför 40 000 åskådare. Vi kommer in i femte ronden. Walkert sänker garden, står hanskarna mot varandra så en höger. Tanberg efter honom, Tar honom in i ett ringhörn. Vi arbetar om där med första slagen här. Ut i ringens mitt igen. Låggard har valkott. Tambär höggard, Nu går valkott undan. Riksar lite grann. Vagar med överkroppen. Står sin raka vänster som tar på Tambes handskar. Tambär seklar runt omkring honom. Försöker med den höger. Men den nådde inte målet. Nu kommer valkott med den vänster som träffade. Och han träffade med höger och med vänster. Valkott. Framför Thamberg utan att göra någonting. Han Men Thamberg kan ta emot en höger. Valkorps. Svarar med en vänster. En vänster till. Och så en höger mot Thamberg. Saka så fäller Thamberg i däck. Thamberg ligger rakt fram på ryggen. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. På han uppe. Men tämligen så svarslös. Han får ta emot nya amerikanska slag. Faller på nytt genom ringrepen. Två. Tre. Fyra Fem Sex Sju Sekunden där man in och Matchen är slut Wallcourt har vunnit på knockout På knockout efter två minuter och 30 sekunder i femte gången det, det var ju Det var den perfekta knockouten som man, man kan inte Det var ett enda slag, ett rent högerslag Som tänkte Olle för gott där Han försökte att resa på sig men det var omöjligt för honom det här var orta. Och detta var Olle Thambergs första knockout nederlag. Det säger sportjournalisten och boxningsexperten Oskar Söderlund, signaturen Glokarwell. Den här första knockout-förlusten innebär för övrigt slutet på den svenska tungviksmästarens boxningskarriär. Efter matchen lägger han handskarna på hyllan. Den amerikanska boxaren Joe Lewis har varit världsmästare i tungvikt sedan 1937. Den första mars i år drar han sig tillbaka. Obesegrad